Arretz eginiz, erruk eh, bilari profesionala, egunon? Egunon. Baionako abigonen, ari zira zu profesional gisa. Xapelketa, parentesien artean ezagia da. Gibelatua, mementukotz kotz. Eh, Zerbai, badaki zuhe? Zue eginen eh, den, noiz eginen den, zertan giren? Buz, goz, zer diakintu. Ginez, hilabete bat betxapelketa gelitu adela. Beraz, gudenak etxean gira, bako itxapeletxean. Ez takibu zehazki oraindigoa. Zer gindar dugun, zer gindar dugun. Gauza bakarra, ba ezin girela entrenatu. Zer gindar zela gian, beraz. Benak etxan gira. Uh, egan nendut, zuen kontratuak nolakoak dira, zer zirizte langabezian, nola ziste? Ba, orain izazki izakibuzen, bera begiratzen aukera ez baina normalki izan engira o somaz parzial edo teknik, zeketzi azkin nola. Nahidu egan, berdin ordainduak zistela, uh, hala ere? Eh, uh, ori kushirea dabaino sute fromage uh, partiel, uh, une cola rovit la eau, va ingocire la bras, kushirea sakiko bateroretik. Bon, pausa, S pausa, pausa boc zato antistesiste, sizela ko entrenatu, alaire e izan dituzue konsignak, eh, uh, forma txikitzeko, uh... bai. Arazoa da be txaplikta astenbada beritz, la pressa merri dela. Bera se bakotzak bea da Atzo arte ez genekien, kanpoan, korrika ibiltzen alginen, beraz diudien ez ibiltzen algin da korrika bakarrik, jendea zbat dugu ikusten. Eta gero, ba atzo pixka bat, bakoitzak hartu du material pixka bat, etxean, hebe, entrenatzeko, semisikleta, e, gierrak egiteko, aliketak edo gauzabatu, baina hori, aliketak gehien egiten dugu, a ba forma pixka datzik egiteko. Hori dak klubak prestatu, prestatu dizue materi material hori, nola da? Bai, hartu dugu material pixka bat, bai, hirkuruan, edo bakotxak, etxan entrenatzeko. Aretz, horrek, dena dekalatzen du, eh, yeah. bortxaz, badirea batzuk kontratua bukatuko dutenak uh, fite, jendeak ezkatu da, nola ziste? Ba, ebe, nire kasu adaz, kontratua bekainan bukatzen dut, beraz, txapelketa segitzen bat du gehiago, ostakikun nola eginen den, Baina hori eta gero, ba, txapelketak ez da duak zen, ba, ergan nahi du, ba, nik bere azken partidua egin nadu dela jadetik, bera, zori, guxiko dugu nola doan. Kezkatuaz dira, horrekin? Boaz, kezkatu gagez, eh, bako bere, ahal egiten du, ba, terabide honenak aukitzeko, eta hori, ba, momentu, bitxia edo agarroa da, baina hori egiten du egiten digutena, eta pasako da pasako dena, baina ez du helio kezkatzea. Nahi du tegan, aipatu duzu klubarekin, presidentearekin edo norbaitekin? Ez, ez bat ere aiek aien atletik ari dira, bat ligarekin eta presideen nartan, bat ere bide honen aurkitzak. Guri orain gotz, Iasurugu, ba, ba, gutxi gora bera bat etxan gelituko garela. Eta hori, ba, alik eta gehien entrenatzeko, ba, forma txikitzeko. Gero beste guztia orain dikese eta sunik ez dugu. Istante apirilean gira, zure azmoa zer zen uh, segitzea edo edo ustea? Ez, normalean, gelitua baxan ukeekainan. Ozen, ola hola, iginenuen gauza, quiero ikusiko, koho, <gurruzunak> regimatu buka tu, gana iko nukeen ez pagido batekin, baina, hori eta kasua, orain gozila bete bat du, espero dugu de dena pasako dela, tase la taser, dices chapel que ta berriz hori ba, dugu jakin beraz du, itzulten ara ira la LL. Ahora su que sin bestu urte bat segitzeko asmoa, eh? Normal ki es. Aretz kontaktua utzia duzu, guntu zuen artean, ba eh, ez dena mesu segitzen du, es. Bile erabat izan behar genoan gero gago izan behazkenean be, bezin izan itu egin, eh? jasotzen dugun informazioa da meilez edo mezuz eta liketa hiendekutxe egin ikusi behar ba Zuk uh, pertsonalkizzer nahiago zinuke? Txapelketa bada uh, jokatu, txapelketa berantago jokatzea, txapelketa anulatzea? Hori ez, ez dugu pentsatu haukera emizodira ez egia da ba Denen txako ba alba da txapelketa bursatu eta gero hau bukatu ba Kirora aldetik behar gauza hogea da. Gero, ba, izin badak ehion trenatu eta jolastu eta erretan badi gute, ba, txapelketa bukatu dela, zer egan ola izanen da. Gero, hori izan dugu iakin. Zu etxean zira, eratz, eginduzu plan uh, zorrotz bat atxikitzeko, adibidez, goizian, kirola edo zerbaitolako prestatu zu? Ba egiten planak ero nahi zeta ba. gure fizikoa txiki behar dugun, eh, ni ezin egiletu hilabete bat ezerrein gabe. Horrez gain, ba, nire kasuan, ba, zazpita batziozteko aurre ditute txan, hori guan egute egin behar dare, ba, ikastola egiteko betxean. Eguna oso duzea bira eta oso betea bira. Nola gine duzu, ikastola goiztean, kirola txaldean? Ba ez, bi ordu goiztean, bi agatxaldean, da nio da egiten egin du eta momentua libre duanean, ba, niko kampo baino, ino algo eskola egiteko lan bat da hori bai dudarik ez da ara zigine esmilezke korekin zanik eta kuraion bai bidaz